Inna alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa nauthu billahi min shurur anfusina wa min siyyati a'malina Men yahdih illahu fela muzill lah Omen yudlil fela hadiya lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shariqa lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayuhel ladhine amana taku allah haqqa tukatih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 o kullu walaletin fi an-nar. Të nderuar besimtarë, vazhdojmë me temën ton rreth tauhidit dhe të, të kundërtës së tij, që është shirku. Sepse kjo temë është tema më e rëndësishme në jetën e njerëzit. Këtë temë duhet ta njohë çdo njeri, patjetër, nëse dëshiroj të shpëtohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse ai nuk e njeh atë edhe bie në një prej lojëve të shirkut, a i vetëm se vetës vetë i ka bërdëm, edhe të ka lojë ka humbur me një humbje, pasë të cilës nuk ka më shpëtim, edhe nëse i njeftë shirkun, të kundët të unhidit, dhe njeftë të unhidim, edhe kujdeset për të unhidim, edhe distansohet dhe nërgohet dhe ruhet prej shirkut dhe lojëve të ti, a i shpëtonë, me një shpëtim pas të cilit nuk ka më humbje dhe as shkatërin për njëri unë të kallohë subhanuat e ala. Të uhidi është thesari më i shtrejnë të që posedon besimtari. Për këtë rësuej du të ruaj e të, më shumë se që ruaj në gjdoj thesari tjetër, edhe shiku është gjëja më e keqe, edhe pa dresje me madhe për cilis du të ruaj besimtari, që të shpëtoj të kallohë subhanuat e ala në përlojëve të shirku, të cilën e praktikojnë njerëzit dhe e bëjnë ata. Edhe e kanë bërë atë ndër kohra. Dhe jifet jifet në historikun e njerëzimit mbase që në ndonjëse në, në herët e para ose në historikun e njerëzimit ku kanë filluar shirku, çfarë njerëzit duhet shirku gjithashtu. Edhe ky shirq, ky, ky shirk është shirku i magjisë. Ky shirq është shirku i magjisë. Magjia është një për e lojve të shirkut të cilat e nëzirë njeri nga feja nëse i e praktikonë të, ose nëse ja kërkonë të magjit diku i tjetër dhe kërnaqet me të lojve primi. I kërkonë diku i tjetë që ti bëj magjit dhe në manishtë ku i kërkonë, i kërkonë se pëse që i kërnaqet me të lojve primi. Nëse një besimtar, i cili, e quen vetën e ti besimtar, a i nuk ka të si të kërnaqet që tjere të i bëjnë shokë Allah Magia është shirkë Dhe magia është një botë më vete Dhe të shudia e saj është shudim vete E ka bërë Allah subhanu wa ta'ala Sprovë për njërë jomë Po të dojë Allah më dhuar a e nuk e kështë islam Po Allah subhanu wa ta'ala Më urëtësin e ti Ka zbritur të mirë Edhe ka lejuar të keqen Për të të përvuar njërëzit me të mirë dhe me të qia Njërëzit me të mirë dhe me të qia Una bil fitna, una bil fitna, ne blukom bin xhir dhe e shar fitne, ne blukom bi shar dhe e xhir fitne, dhe ne na ktheheni. Ne ju provojmë me të këqij dhe me të mirë, edhe tek ne të ktheheni. Allah subhanahu wa taala me lin e ti, ka lejuar që të ndodhe keqja dhe e mira këtë botë për të provuar njerëzit, kush do zgjidhet mirë dhe kush do zgjidhet keq dhe ka të reguar në ligjin e ti të Kur'anit, që magjia është një për këtërë të këqijave të, të cilat e shkatëroj një rion. Uala këtë alimu ulamen ishtarahu ma lehu fil akhirat i min khala. Thotë Allah i madhëruar në suën e lëbëkara, në fundin ajetit të magjis, thotë dhe ata e din, magjisarët, sa i cili e blenë, në më nëmerë magjin, dhe e shetë besimin e ti, nuk ka pjes të ka Allah në hirët. Nuk ka pjesë të këllohu subhanu wa ta'ale na herët Allohu subhanu wa ta'ale E ka ndaluar majjin Edhe e ka konsideruar të kufr I cili e ndzjer njerin nga feja Dhe nga besimi vërtet Thot allohu subhanu wa ta'ale për shifutin në kuran Ka të reguar që ata Ndoqen majjin Dhe pretenduan Dhe akuzuan profetin e allohu suleimanin e akuzuan duke thënjë që a i ka pasë bërë ma gjithë Thothë Allahu subhanu wa ta'ala o të të beru ma të të shëjatinu ala mulki Suleiman Thothë në basi që futë të të hodhë në libra Allah në bashmine Thothë ata thothë në dojqen o të beru ma të të shëjatinu ala mulki Suleiman Thothë që futë në dojqen a të gjë të cilën e vepronin shëtanët në, në pushtetin e Suleimanit Tho dhe në basi dhekë i Suleimanit Woma kefer Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru Sulaiman nuk bëri nuk bëri kufur nuk mohoi por shejthanat mohuan Juallimuna an-nase as-sihr umsonin njerëzë magjin Tregon Allahu më dhua ata mohuan sepse umsonin njerëzë magjin Kë tregon që ai që son njerëzë magjin ai mohon O do t'rëgoj edhe një hadith më poshtëm që magjia shprehu në hadithin e Sherif Më t'i bërë shokë Allah s.a. Ju allimu në nësës sihr, imsonin njërë zë majhinë. Kam për dënduar që futët, që Suleimani a.s. ka shenë majhistar. Edhe kam tërguar në shpikimin në këtë jetit djetarë të fësirit, disa komentime. Therbi tërë komentimeve, është dhe të e që tërgunë Allah më dhurë, që që futët e akuzuan Suleimani, dhe thanë e shmanu majhi, për këtër së të qarë, Por derisa Sulejmani magji dhe ne do merren magji sepse magjia nuk është e keqe, po të ishte keq, domethënë Sulejmani me ta. Edhe pretendojnë se Sulejmani pushtetin e tij që i dha Allahu tok, ai e vendosit edhe pushteti dhe i ndëndroi xhindët me anë të magjisë. Dhe kjo ishte një shpifë, një gënjeshtër, të cilën e pergjigjëson Allahu duke thotë: "Ua ma ke fara Sulejman. Sulejmani nuk bëri kufër." Do nuk, nuk bëri kufër duke mënd magjisë, nuk bëri magji. Kjo s'ka si të bëndë kufër. O lakin në shëjati në kafru Por shëjtanët në kufru Lohalli muna në nësës sihr Ata i mëson njërë zë majhjin Kështu që mësimi majhjiz është kufru Prandaj Në mëndimin më të sakë të djetarëve A i person që mëson majhjin Osa i personi cili i praktikon majhjin A i person dhe nga fejës të adhe Gjithashtu a i personi cili shkon të këmë gjistari Shkon për të përfituar prej majhjiz të ti ose për të zgjithur magjinë me magji, gjithashtu a i person koncinderodhët që ka bërë kufrë, sepse është kënaqin më kufrin, edhe ku është kënaqin më kufrin, e i bërë kufrë dhe dhe nga fej istame, dhe nuk i lejohet muslimanit që të shkojt të dretojt të magjistarët për të zgjithu magjinë e ti, kur Allah i madhëruar ka zbritur librin e ti shëruës për magjinë. E ka zbritur librin e ti, Armën, më të fuqishme kundër zdo shëjpanje dhe zdo më gjithë që e thurin shëjpanën dhe mishë të shëjpane. Për këta në syrë, ata personet dhe cilët drejtohën kër janë të smur tek majgistarët, tek falëgjorët, ata duhet përndonë për para vdekis se për ndryshe punën e kërë shumë kështë të këllohë suha në të alë. Gjithashtu profetis sa në allojtë se me në këthën Po t largohuni nga shtat gjunafe çkatroruese. Po t largohuni nga shtat gjunafe çkatroruese. I thanoi dërgoj Allahu kush janë ato? Fa profeti sallallahu alejhi dhe selem, i pari tyre është, i pari tyre gjunafeve është shirku, ti bësh Allahut çok. Po gjunafi i dytë është magjia. Dhe kur thot dyt, kërë thotë shirku pas magjike nuk do thot që magjia nuk është shirku, po kjo tregon thjesht në pamjen e jashtë se i njohin njerëzit këto lloj gjunafeve. Edhe pse magjia në të vërtetë hën të një prej llojeve të çepot. Gjithashtu zot të vrasësh një person padrejtisht. Gjithashtu të hash kamaton. Gjithashtu të hash pasurinë e një jetimit. Gjithashtu të largohesh të largohesh nga betejë në momentin kur jam përballur dy safton musliman dhe musliman të largohesh nga nga betejë në këtë momenti është një gjëraf më e rënda. Edhe e fundit është të afuzosh një muslimane të ndershme për immoralitet tan 7 gjinafë të më trandë që shkatron njeriu, njëri prej tyre është prej tyre gjinafë është magjia. Kështu që nëse një person e praktikon vetë, ai nuk ka vend në islam. Dhe nëse një person klaqet me të dhe shkon e kërkon tek magjistari që i të bëjnë magji për vetë ose, ose për të tjerët, për të pajtuar ose si për lidhje, për zgjidhje me radh, ai është si ai person i cili e bën magji denjafë islame. Ai person i cili shkon kërkon shërim te magjistaret, ai është si ata gjithashtu sepse shërimin kërkohet prej Allah subhanu wa ta'ala edhe prej fjales e ti që e ka zbritu për të shëruar njërzit edhe atë që nuk e shëron Kur'ani mos e shërofshin as një loj magjia dhe majstarët Kështu që magjia është një prej gjunafet më dha prej të cileve një ju të edhe, të ruq edhe trasmeton nga buhërja radiallahu në hu se ka thënë Kusht lidh në njëje, dhe kjo është një prelojve më gjisë, kusht lidh në njëje, pastaj fryn në to, a i ka bërë më gjitë, edhe kusht bërë më gjitë, ka bërë shirkë, edhe kusht varë diska, në nënë varë në qafë ose në robe, Allahu e lejë atë të mbërë shtetet të e ka i gjitë që ka varë. Dhe më thënë, Allahu në këndi monë, nuk është më nëndihme në Allahu s.a.q që që kushe lidhë vetën e ti me gjinë me magjistarë, me falgjohërë dhe shkonë të këta Allah i madhur nuk e limonë, por e lejnë dorë të tyre që ata të bëjnë me të qartë të duonë ta edhe të hithën në humbi në tyre dhe në shirkën në tyre të, të, të, të bashkohën me të në gjëhnem Magjia e dhezër është një historie gjatë dhe problematika e sajnë në të vërdër një sporë madhë por njërion por ajo nuk ndodhë pa le O ma hun bidhar, rin e bihimin ahadin illa bi idhmi Allah. Sotë Allah i madhur për majhin, që ata të cire dhe bëjn majhin, nuk kanë mundësi ti bëjnë do të kujt dëmë pa lejnë Allah. Nuk kanë mundësi ti bëjnë do të kujt dëmë pa lejnë Allah. Nuk kanë mundësi ti bëjnë do të kujt dëmë pa lejnë Allah. Kër e lejonë Allah, e ndodhë. Kër nuk e lejonë Allah, nuk e ndodhë. Dhe sikur në bëjnë dhe gjithë dy njëre për të majhin dhe dhe llojet e magjisë ato gjithashtu janë të, gjitha të shumta. Në vërtetë nuk ka mundësi njerëj i të konfuzojnë llojet e magjisë, thotë që llojet e magjisë vendun kaçë dhe nuk ka të tjera. Sepse ato ndryshojnë nga vendi, koha, personat, nga specialistët me kuptimin e çfarë fjalës që i bëjnë ato, sa më afër ditës nga shejtani, aq më shumë ditë bëj magji dhe lloji magjisë më varet. Dhe Thelbje është i magjistari nuk bëhe do të magjistar, po që i se aji nuk i bënë shoka lau më dërruar. Edhe historikë, po them, ka të shumët avë që të regojnë, e të regojnë të digje dhe vetë, në më thënë argument, të regojnë të shkat tje. Nuk ka mundësi që shëjtani të shërbe njëri, sepse magjia në veze qashtë, magjia është bashkëpunimi shëjtani me njërim. Edhe futë në mes të bashkëpunimit, Disa lëndë të cilët jam sonë shëjtani që ndikojnë të këtë trupin njëriut me ndimin e shëjtanit edhe kërjojnë atë i qëtë me gjithë. Mirë po shëjtanit nuk përënon që të bashkunojnë me njëriun dhe i sa njëriut i bëj seshde shëjtanit. Një, po i bëj seshë shëjtanit do një feja. Ose të ashkeli Kurani më kam. Ose të fusi Kurani në banjo edhe të bëjt Ti bëjë përsi për Koranit gjenë piste Allah unë arrujt Ose Ka për e tërjë magistarëve që e marrin E shkruajnë Koranin E shkruajnë Koranin Me gjakun e periodëve të grave Ka për e tërjë që ullen mbi Koran Ka për e tërjë që bëjën lëjë lëjë të, të, të tjera, bëjë, bëjë, bëjë Gjërë të pisa tjera Sa të duash tjela Sa të duash bëjën gjerë tjela Edhe të gjithë të pse që të kënaj që të shetani Së për se shetani nuk i shërben n Po që sa i nuk i nënshtrohet në çdo formë. Prandaj nuk ka mundësi që një person timagjestar pa i bërë shovallll. Edhe kur njeriu shkon tek ai, ajë normalisht në ato momente kur i bën magjinë dhe i fryn, i lutet xhindit, jo Allahut. Edhe fryn duke i lutur xhindit, edhe maan sa i sjell shtërrat tek çinë i shejtanët, të cilët bëjnë atë quhet magji dhe ai e personat të cilët i përket. Ose për të cilin bën magjinë. Edhe si thash magjia shumë lloje djetarët dhe spesialistët ka përmëndu disa përtyre, përpërmëndu disa përtyre është magjira, magjie për të ndarë burë nga gruja. Magjie për të ndarë burë nga gruja. Kjo është dhe më thënë në shkameqit më në të njohërë që njëf njëf një njërzimi. Martohet personim një gruja, jeton një jetë shumë të lukëtur. Në i moment të saktuar, dhe më thënë, si ku kështipur nj Në tetëse në burrat e gruas kthehet në 180 gradë në krah si të kundërt, çdo gjë kthehet mbrapsht, çdo gjë që vetëm rumuj, sherr në familjeva të gjitha, papritur. S'u kupton ju se si hyn një gjë në këtë lloj forme. Gjithë kjo vjen nga magjia. Gjithashtu një periloj magjicës është magjia me ma anë të cilës burri lidhet dhe nuk ka mundësi të afrohet atë gruas tij. Dhe kjo është gjithashtu më së njëhor. Gjithashtu një periloj më të njohur është magjia së mundjes mand të seciles domethënë e shkaktohen shumë smundje dhe shumë smundje që ne shohim sot një prej arsyeve kryesore të tyre është magjia. Për këtyre smundjeve për shume të cilin njohin njerëzit që janë smundje por nuk e dinë nga kan origjinën. Unë do të them që një prej origjinave është magjia, por nuk do të thotë që gjithmonë është magjia. Një prej tyre është harredis kala. Një prej tyre smundja kronike e veshkave. Një prej tyre smundja e mëlçisë. Një përtyre është smundja e e, e kapsulikut i quhet domethënë, jo gjithmonë, por ka shumë raste. Ëh, një përtyre që është nga smundja më e vështirë e kancerit. Edhe shumë e shumë smundë të tjera, ato e kanë origjinën të magjia. Ti shkon te doktor, vjen doktor disa ilaçe me radhë, nuk kam ç'të bëj, është smundje pashurshme me radhë, nuk e di, është nga Vien, ajo e ka origjinën nga magjia. Edhe shumë e shumë, shumë smundë të tjera ë shumë shumë sëmundje të tjera, siç është hipertensioni, dobësimi shikimit, ë probleme të tjera ndon mendore, shmenduria, etj, etj në radh, origjine ka nga magjia. Lidheshuni për lloje të ndjesës magjie e frikës. Ju. I bëhet magji personit që ai ketë frikë për çdo gjë. Ka frikë edhe për hijes të tij. Ditën e natën e shikojnë do të vend të frikësuar trembur për çdo gjë, të frynë një erë vogël që tremburën më radh, të gjitha këto domethënë Ja, njifën, në shenjë sira të nifën, u thon nga personi. Gjithashtu një periLLOjeve është magjia e dështimit. I bëhet magji një personi që ai në çdo funvur, çdo kusht të jetës është vetëm i dështuar. Vetëm i dështuar nuk ka sukses asnjëherë. Edhe sikonat vetëm pesimist dhe vetëm të varfër nuk i jepë sukses të bëjë asnjë gjë, nikadur të prera, e më radh. Gjithashtu një periLLOje është magjia është magjia e çmendurisë, e cila e çon njëu dendë çmenduri ë një peritur është magjia e, domethënë mosmartesës, i bëj magji njerëz që mos martohen. Sa herë që shkon një rasë prishët, sa herë shkon një rasë prishët, prishët 1 e 2 e 10 e 20 herë radh, për gjerat pa pa vlerë, gjërat kota. ë një peritur lloj edhe kjo është nga nga llojet më të rrezikshme, magjia e dashurisë, e cila domethënë i bëhet magji një personi që ta dojë një person tjetër, edhe shkon njeriu në këtë lloj forme të thonë magjia den den den den në gradë që i ndështrohet ti personi që ja ka bër magjin i nënshtrohet sikur do të më nënshtron në shtopozotin. I nënshtron tode forma. Edhe llojet e tjera të cilat i kanë përmendur dietarët, të gjitha këto janë magji që ekzistojnë mes njerëzve. Problemi është njerëzit nuk i dinë këto, nuk i dinë këto dhe nuk i kuptojnë. Ata jetojnë me këto. Po them shumë se njerëzit jetojnë me këto. Bile mos e çuditni nëse u them që këtu në Shqipëri ka ardhur një specialist që merret me këto e thoshte Ëtë çuditshme, thoshte 95% shqiptarë vojnë magjia. Në 95% të shqiptarëve vështojë vojnë magjia. Domethënë, ai sa i shikoni në rreth sundoj, ky është person ka problem ose ka probleme. Duket Robin. Mendosmë se më asaj për hapur është magjia këtu te ne. Mbile ka shkuar 13 në pikë që janë hapur të shkolla. Shkolla me veje nga shteti. Edhe pse magjia çon juën deri teje. Edhe pse magjia çon juën drejt mendurisë. Edhepse magjia bërë shkak për shumë shumë smondje, bërë shkak për shumë divorcë, për shumë trafi bashkë bashk shërtore, bërë shkak për shumë vrasje, bërë shkak për shumë shërë mës njerëzëve. Në më dhëmë gjithë të shka që një vetë më njërë për kërë ty do mjefton te që shtetit më ndërmërë të masa për ndalimin e magjisë pëse si pëse shkakton shërë mës njerëzëve. Shkakton shërë dhe probleme mës n Megjithatë, domodin në bazë të të drejtave të njerëzit, në thonjza, mëjisht e lejuar, ka shkolla, mësohet e më radh, e gjithë domodin kjo tregon se sa të drejta kanë njerëzit këtu, edhe subhanallahu, e gjend një person vetëm nga hasedi që ka. Vetëm se ka hased pse filani ka bler makinë, çka i bën magji. Normalist, fola hipse me magjisë ka i shumë që nuk do të thotë domodin që magjia bën dëm ose do bi pa lejen e Allahut. Ajo është vetëm e lejen e Allahut. Edhe ka mënyrë me anë të cilës njeriu mund të ruhet. Njeriu ruhet me anë saj, duke u bindur urdhave të Allahut, duke larguar më gjunaft, duke duke bër dhikën e mbyjes mbrojmës, duke dhënë sadaka, duke fal namaz, duke agjëruar, duke bër punë mira, të gjitha këto bëhen shkak që e ruajnë njeriu nga shërri magjis. Nëse e ka e lehthën dhe e largojnë, nëse nuk e ka e ruajnë që mos i ndodh diçka e tjetër. Sepse Allah subhanahu wa taala ka bër për të shërim por mjafton domodin që njeriu domun ta kuptonje atë edhe të rendi për ta kuruar atë e të bënë turdhavat Allahu nëse ti shon shëri për ai edhe nuk ka nevojë fare të shkojë te magjistaret sepse ata në të vërtet e smujnë më keq njëri dhe nuk e shohin edhe dëshmit për këtë janë të shumtë të cilët tregojnë që magjistaret vërtet janë mashtruesat shejtani i vidon më njeriu shkon presoni te magjistari i thotë jam i smur edhe çfarë bën magjistari kur i ka xhindot më të fortë sajindë që kanë trup njeriu që, që, që është bërë magji, e nxjerrin ato që ka që është një trup dhe i fosin një tjetër. Edhe kur shkon ai, domethën, po kujtohet se u shrua, në të vërtetë ato pa në pa mënyrashme, problemi i ti tij që kishte mund të fshihet për momentin, por në të vërtetë është sikur ne miut i cili është shehur edhe, dhe domethën ai nuk den nuk del për jashtë, por del vetëm atë kur ti kur ti vlet gjumën e gjumë fik dritat. Ku është puna domethën e kësaj çështje? Dhe shërimi sa ndodhë në Kur'an Gjdo a jetë kuranor Gjdo a jetë kuranor është shërim dhe majjis Gjdo a jetë duke filluar nga surja El Fatiha Elhamdulillahi Rabbil Alamin Del të surja Kull Aru dhe Bi Rabbin Nas Gjdo a jetë është drit E tila largonë dhe zgjidh një për njëjeve të majjis Dhe në basëve të me një jetë kuranor Tri njërë duke lezuarë të Ti thot Allah më dhuar shembull, "U ahlul 'uqdah", thot valla zgjidhin yjet dhe e lexon, e lexon, e lexon me orët e tjera, i zgjidhin Allahën mi dhe shkon gjithmonë me një nga magjia. Valla e ka ndotur. Ka ndotur dhe kam parë vetë me sy të mi vallaj. Se si subhanallahu që të dalë magjia nga trupi i njerëzit. Edhe më çuditshmi se si nga ai që ka dalë se si ka hyrë në trupin njëriut, një e njerëzit. Njock sa dora ime madhe. e ime madhe. Njock sa dora ime e madhe e mbushtel me lecka e mështjel me qime, kishtë të hyrë në trupin e njëriut, kjo është vëllajat qëdirët qëdirave, po mos e kishtë në parë dhe në sytë e mi, do më dukështë të ishka e pabësushme. Pa Edhe sa, sa raset tira, që shikonë në trupin e njëriut, kanë hyrë gjërat të qëdishme, gorsht, gjilpëra, lecka, akrepa, akrepa, i që të piskonë, i akrep i që të piskonë, Meri mangë në mdhaje që nuk i shikon një një një tënde, i shikon në mdali nga goje njëriut. Të gjitha këto prej majjisë. Duke kënduar në Kuran, kanë dalë të tila së të duash. Shumë, me qindra. Sepse libri Allah, shrim, nuk ka në vojnë njërët i ka zikondi. Mi afton që e këtë zëj libri në Allahut. Dhe dhe bëjë durim se dhe dëshrojë Allah, shumë të të të të të të të të të të të të të të t Musa li salatu vesselam, që ka treguar Allahu Kur'an, "Inna Allah seybtiluh." Allahu do ta shkatroj. Nuk thot Allahu e shkatroi, më thot do ta shkatroj. Do ta shkatroj këtë ndonëse do marrë pak kohë. Sprovon njeriu. Por kur do Allahu do vi shërimi për Allahu subhanahu do ta shkatroj Allahu magjin. Por ta arsyë njeriu duhet i drejtohet Allahu subhanahu taala që Allahu ta shërojë edhe shërimi prej magjisë është i mundshëm, por kjo varet nga vendosmëria e njeriu, nga sinqeriteti i tij. Kërë ja besimit i në Allah, lësë Allah më shuret në shdëtëke që Elhimdo i Allah, sanatu, salamu ala, suri, lalala, ali, usahme që mejnë Më batë Nuk është turpë për njeri u që e i të sëpërvodë më gjithë Nuk është turpë për njeri u që e të sëpërvodë më gjithë është sëpërvuar më i dashuri Allah të Profeti on, sallallahu alaihi wasallam magji. I ka bër magji, magji një për çifutve, i cili quhet Elbidi ibn Nasim. I ka bër një magji në një krahër, në cinë ndodheshin qimet e Profetit sallallahu alaihi wasallam nga flokët e tij. I kishte përzier ato me me disa të marr një një pjesë nga nga një palmë, i kishte fryrën të, i kishte bën disa gjëra tjera dhe i kishte futur në një pus, që quhet Biru d'Ruan. Pusi d'Ruan. Edhe i bën imagjinë profetit sallallahu alejhi dhe sallam, dhe thoshte profeti sallallahu alejhi dhe sallam, "Më duket sikur e bëj diçka else sa kam bër." Dhe i nis lutur Allahu mëdhoruar, i dërguar Allahu sallallahu alejhi dhe sallam. I nis lutur Allahu subhanahu wa taala kur i qeolloi këtë gjendje 6 muaj rresht. Që Allah, muaj rësht, muaj rësht, Allah. Thot, i dërgoj Allahu 6 muaj rresht i nis lutat Allahut. Thotë, "I nis lutë, i nis lutë, i nis lutë, i nis lutë derisa erdhi përgjigje për Allahu subhanahu wa taala." Pastaj kur erdhi përgjigje për Allahut, i thotë Aishës, "O Aisha, a e morë vesh të që Allahu mëdhoruar më dha përgjigje për atë që unë unë kërkova. I thot çfarë the world do? I thot për problemin që kisha. Ai thot më erdhën dy meleg në ëmër. Err njëri të kokat e të kamut. Edhe i tha njëri tjetrit, çfarë ka ky person? Edhe i tha tjetri, ky është personi i cili i ka bërë magji. Edhe kush ka bër? Tha ai ka bër Lavid ibn Al-As. Kuja ka bër? Dhe i tregojnë detaj që ka bër me me me këtë me krahin, me qimet e flokëve dhe ka vendosur te te kushti të ruanë më radh. Dhe e thotë profetit Salasem, ku kaloj e të kypustot, ku kaloj e të kypust, më duk është uj i pusit, si kur ti ishte uj i knaje. Uj i knaz, në më dhe nështë uj i si kuq. Uj i pusit, në më një uj, uj, në më një ska, s'ka njërë. Kërse më më duk është si uj i turbol, si uj turbo, i si kuq. E dhe më duk është si kur shikoj e të kypustit, thotë kokat e shetanve, thotë profetit Salasem. Nuk nikoj magjia të kshpalja Por ndikoi vetëm tek harresa haronte disa gjëra, a, a di duke se duk nuk kishte bërë të shkatuar se kishte bërë. Duke se u ishte shkuar te gruaja te nuk kishte shkuar. Derisa pasaj sallallahu subhanuhu te al ezbriti suver pol a'udhu birabil falq wa qul a'udhu birabbin nas i këndoi ja këndoi to Xhibril li alayhi ssalatu wassalam dhe ushërua profeti sallallahu alaihi ssalem dhe e mori pasaj atë dhe zgjidhi imagjin dhe hoqi dhe e groposen i vën. Kë shërimi i çdo muslimani i cili ka këtë lloj problemi. Problematika muslimane ku që ndonë sot. Që ata mendojnë që po qëse e lexon një herë surën El Fatiha, duhet shtypë butonin dhe të çrohet një një. një. Po kjo është gabim shumë ma. Pse? Pse është pëthen, shirim, është i madh. Pse? Sepse Fatiha-ja është vërtetë çë shërim. Dhe po them vallahi ajo është shërim. Fatiha-ja është shërim. Surja e Fatihas është shërim i madh dhe ka qenë profetët sallallahu alajhi wasallam shërim. Mirë po, ajo është si puna e shpatës. Dikush e ka dorën shumë fuqishme dhe kur e ka në shpatën çan gurin kuz dikush tjetër kur e ka në shpatën me bandë në dorë mandor. Ju dhe me në shpata, fuqia e saj e ka nga dora, nga dora ti që e mban. Kjo është para. E dyta, do të thotë kjo është fuqia e besimit të personit. Mënyra se si e përdor shpatën. Nëse ti ke një armik përpara dhe një gjuvë vetëm një me shpatë, edo ky sovraun po e le fare. Kështu është vërtet. Nuk funksionon në të gjitha formave, por jese ti ke një armik përpara, dëgjosh një herë, dy herë, 10 herë her, derisa të vdesë. Të lerasit, të të kurani, po kurani, dhe s'e disë. Që lutësi, ti duhet të mëson kë Uran, deshë të çorosh. Po çesë ti të pret ta këndosh Kur'anin, vetëm një erë të çorosh për një erë, është shumë lart. Kur i dërgoi Allahu subhanallahu ve te mish lutur Allah 6 muaj rresht. Ti çfarë bëkon? Çorosh për një sekondë? E vallai po them ka histori çuditshme, ka qenë një motor musliman, e ka treguar i sheh dhe ka ka qenë në Shqipëri e ka treguar, historia e saj është çuditshme. Thotë kjo Usmur edhe thoshte ky person që tregon thoshte kishte tet magjin turpin e saj i bind në fikën e klas. Kupton edhe u300 dhe edhe Evropë, domthon prej ishte mundu domthon prej saj. U300 dhe njerëzit prej saj. Edhe i thotë ky do lexosh suren Al-Baqara. Suren Al-Baqara gjërsuar më gjatë Kur'an 240 gjus. Si më, më e lezon një herë çodet në fund pas ti i shtosh edhe atë, ose unë lezova s'mbrijë. Pas është shënimimi. A e mori seriozisht? Nit vajtën në shtëpi, i tha do lysh dhe me vulliri, edhe e lexon të suren Al-Baqara 10 herë në ditë. Suan 10 dit, Bekare 10 herë në ditë do thotë që lexosh 25 juzë kurani. kurani të Kuranit. 25 juzë të Kuranit do thotë ta lexosh pothuajse gjithë Kuranin për ditë. E lexonte Soer Bekare për ditë u lyente me vaj ulliri çdo një orë. Ky shehu që që ka që domun e ka parë gjendjen e saj i tha për mua kjo është pamundëshrohat. Ajt rënda ai ka magji, tet magji, jo një tet. Kjo për një vit rreth duke lexuar Bekarin të ulë forme 10 herë në ditë u largua nga dhunja vetëm lutjet fuqishme se Zot Allahu subhanahu wa taala. Jo duaat fuqishme se Zot Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu do të them leximin e Bekares në çdo formë. Edhe do të them namazin, dhikrin e mërah, mbas një viti ajo u shuro plotësisht. Mbas një viti, dohet mbas një viti, në çdo lloj forme u shuro plotësisht. Kështu që do të them nëse do të shërim, shërim ka. Po duhet, duhet të jesh nga ata njerëz që dinë ta përdorin armën, do të kesh pak fuqi imani, kesh pak sinqeritet, ti kthesh Allahu sinqerisht. Duhet ta dgjoj Allahun zonën tënd. Ti lutesh Allahun edhe një herë, edhe pse s'un përgjigj Allahu. Por zëri i jot është pa ndonjë qell. Zëri i jot është pa ndonjë, ti kujtohesh për Allahun kur i keq. Zëriot nuk dëgjohet mirë tek Allahu o Allah. Mirë mirësinë të bota bën ti kur i keq fitohesh për Allahun, por edhe pse s'e dëgjon Allahu. Shembulli i smundit magjisut vlezë është është është një shembull i më i prostash që kam parë unë. Është një person i cili ka një grumbull madh me dhëpër jashta. Edhe ai dëshon ta heqë të vajën. A kujtësh ban? Me një lopat, heq dy lopata. Me sa dy lopata, atë pasen e suvogj dheu. Ha është një, një grumbull i madh, nuk heq me dy lopata. Varet nga fuqia jote, nga fuqia jote në mbajtjen e lopatës, varet sa e madh është lopata që ti e mban dot, dhe varet sa shpejt do punosh ti, sa shpejt do punosh dhe sa durim ke tash është dorë vot. Po çesë ti kërkon që me dy lopata të heqësh gjithë grumbullin e ëo? është problem është problem që ti domosdoshë në të vërtetë se ke kuptuar ku kë është problemi jot. Kështu që edhe puna e magjisë varet sa kokë ka trupi i njeriu. Sa e madh është vet magjia, çrrollojë është. Prandaj edhe nëse njeriu këndon Kur'an, u këndo poran, o them vallahi pashallahu që Kur'ani është rim dhe e shëhon por varet vetëm nga vendosmëria e njeriu, durimi i tij, vazhdorësia e tij në këndimin e Kur'anit. Nuk është kusht kundosh një sure për një sure. Fillojë nga fillimi deri në fund. Nuk nuk as le kushti vetëm lexo thrrall librin Allah ose gjithë shërim, nuk e di ti nga vjen shërimi për Allah. Një jetë duhet ç'libri ka kë më temën. Ai ka imiz vuqishme dhe ndjen kur të lexon atë, ka një problem në momentin e parë pas të talior Allahu spiritual. Për këtë arsye, duhet që besimtari të lidhet fort me Kur'anin, se Kur'ani është dritë edhe shejtani ja mban vrapit kur lexon Kur'ani. Dhe kthejë shikon po çesë të lexosh njerëzën të smur me gjinë të cilët e kanë e kanë prezencën e xhindit domethën pothuajse 100% me herë në parashajë lezon ti sura al-Fatiha e rec zon për tok. Problemi ti do të isht ti sigurisht ke përpara të një şeytan, edhe kur e lezon para dia dhe bi për tok direkt. Nëse nëse është i fshehur, nuk shfaqet, ti e lezon para, duhet të jesh normal, por nëse problemi është nga brenda, atëherë nuk ke nevojë të thos, vetëm lezo, lezo, lezo, zot deri sa Allah ma dhuar të vendosë shërimin tënd. Derisa Allah të vendosë shërimin tënd dhe është e çuditshme, ka raste që i kem pa vetë I, një Karase, unë, i, që janë përvuar, i ka ndonjë person. Ka raste, do, raste janë provuar. I ka kënduar dikush një personi 1 javë rresht. Pa meje arfrun nuk nuk, nuk, nuk jep tani përshtypje kushtetik. Kur është larguar pastaj pas një javë, tregon të, të thotë ka ndëitur në shtëpi tërë ditën të vetëm çaja, çaja, çaja, çaja, çaj nuk e di pse çaja. Çaja të shetani sepse gjithasaj koha domodin ka bë durim me të shetanit, tërheq të shumë i durshëm. Ka bë durim vetëm sa e ka djegë ka povollu Kur'ani. Dhe moment kur zgjohu pasaj, pasaj kanë nxjerrat atë që ka pas, sepse nuk don në të nxjerrë aty përpara Kënduos si Kur'anin se kishte frikë se do psohej dhe po dëpsoj, pasaj, e shkatron, e shkatron, do psohej pas atë e shkatoron. E shkatoron Kur'ani. Pa durim. Edhe shërimu të vjet. Edhe mbi të gjitha u vlezë kush qëllimi. Qëllimi është i njeriu të lidhë me Kur'anin që të që të shpotojë nga shërri i magjisë në ahiret. Nëse do ishte shërri magjisë thyesh i njeriu të shpotojë nga magjia për probleme të shëndetësore kjo dëshirë është shumë e thjeshtë. Pse çdo lloj vujtë që shkakton dy magji në trupin tëntikë, se vapat e Allahu Subhanuhu Teala. Po problemi i madh është ato magji është që shoqton probleme fmtate. Për këtë arsye ju nuk duhet anashkalojë atë, por duhet ta kujrojë atë me Kur'anin, me dhikrit, me namazin tuas në radhë që Allahu Subhanuhu Teala ta shërojë dhe nuk ka nevojë ta as të shkojë as tek xhollarët dhe as tek një lloj entitili vë në tjetër, vetëm nëse shkon këshillohet me dikë fortapyrtur se çfarë duhet bëj. Tak çellohet jam disa porositi të cilët duhet t'i bëj vetë, edhe ti je vet ai i cili do rendesh për vetëm tonë për ta kuruar ata dhe për ta shëruar ata. Nuk e nevoj për askant, ke nevojë për askand, ke nevojë vetëm për Allahun Subhaneke. Prandaj lidh zemrën tënde me Allahun, mos e lidh me krijesa, se vetëm Allahu është shëruesi. Ndë Allahu i madhuar ka zbritur një libër, t'i cili po ta kishe zbritur me mane do çashin. Po ta kishe zbritur me mane do çashin. E çfarë mund thuash kur ky libër zbret me shejatin? Në marrja ai domodin i sfatoron ato dhe i djeg ata siçi djeg acidi lëkurën e njeriu. Kështu i djeg domon Kur'ani shejtitinit. Vëndom se njeriu ngutet, i dëgjoret me dëgjojmë këtu butoni për këtë arsye domon njeriu humbet në shumicën e rasteve betejën me shejtanin për këtë arsye, për shkak të durimit. Qëso Allahu në mëdhoruar të na ruajë nga çdo magji, Qëso Allahu në mëdhoruar të na hapë sy të ta shikojmë të mirën si të mirë, edhe të keqen si të keqë, edhe të largojmë nga çdo të keqë trisën kamet.